باب تحريم النميمه باب په بیان د حرمت چغله کی وایي نقل الكلام بین الناس دا وړو دا وړو د خبرو دي د خلق ترمنځه على حاجت الافصادی په ترتی ته درواني یو او خدای دې جوړه کیناو ختم کاره او اصلاح ده نو حاجت الافصادی قال الله تعالی هم مازم شائم بن نمیم عبلتا ان کے دے اتن کے دے پچو غلائے والدی غضی کردے کا نا پادا خوش ناکار اسی پتری دیدی سوڑی وقال تعالی ما یلفظو من قول الا لده رقیب ناتید انسان چیز اخلی نصوم مباسی نواستازی و سرناستی و تیارناستی حضر فرضی اللہ تعالی نو فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یدخل الجن اتنم چول خور به جنت تن داخليږي کچو غلي حلال غني نو کافر دي او کافر چرته تن داخلي او کا حلال ايند غني نو پدخول اولي سرا جاول به داخليږي امه مطلب نه وای امه مطلب نه وای غره چول خور به جنت ته دي نو طاقت کیږي جنت پاړه تو تاسو دعاوې وکړئ چې سمه دی چې اول باندې یو څه ودی کا کومه اميره ته داونه شو خوره جنت ته بس دا ماقام د دی یا مقام د تحقيق یا د مخروج د تحقيق شو خوله له جنت ته ندي وې شو خورو چغلي کې دا جنت ته ندي ګوره نړیږي کله حدیث ته بخاری شریف ورپوته لا ایت قول جنت ته پاتات نم ما ورسول الله صله الله عليه او صل په دو قو تېرې د فقالله نه هممامو یو عذابانې نورسرسول اللهوي پهديبانې سزادهتیک د سزا ده دلته هم کا تعلوشته او دیل سزا نور کو لیکیه پر وی گناہ کی بلاいن و کبیر و علیلوی دی سرحالا ادلا دیسی پرصیح پر اغبر دیکھا نا محمد الرسول اللہ حجیبہ حبرہ حجیبہ حبرہ واقعی فی کبیر پر وی گناہ کی دیل سزا نور کو لیکیه بلاいن و الا ما واقعی واقعی فی کبیر بلی سزا نور کو لیکیہ په باه د لګناې چې هغه د ض پهظام کې یعنی دی ل نه ګړو وررن په ننفس سر عمر کې خوای ک كبيرره دی خود ایتهوي نهکاره کې د په یو فی في کین پظامې ما یا یاد چې دی تسزا سځان نور کو ل کږيفی ک كبيرین پلوی کی امارت دا سی گناہ نہ دے چلی تیزارنشی ساتلے زانې په ساتل شو اگر چې دا ګنا کبیر دې ګنا خو لوی ګنا دی په دې لہا سره کبیر نه رچي نه دي چې زان نشه ساتل نه نه زان ساتل په آسانو رस्तो وره وکیل کبیر تر کواله ما دیله پداسي کبیر کی ګنا نه ملاويږي چې دې دا ګنا پر خودل ګراني نه پر خودل آسانو او ګنا وره کبیر وډي کې نو ولا ګیردا دي سلام کر شو تو جیات اما حد مار کیو در اعلان او فکان یم شی بینن میمل او پچولے کردید او اما اخر واملا قرت دار دبل فکان لا یسترو من بولید بدخلون نزان ساتو دیو جنا دا وروغول کو وقتی دی شوت نزان ساته چړو کنا تاسو کی نئی دایځ دی کی میتیا دی کا وا چې نه چورې بر ازه ته ویتا دی کی غراب بیا بکلا کو دوک با کېږي ځو دا علاکه کو دا چې زه هکینه چې هغه پک کټه باندې باندې دا کټه لپاره ځکینه بیا پک کټه یو ترطاله یو کله باندې ترطاله یو خلې کې یو راځي کله زه چې راځي جناب سره ودرو نم نو هو ودرو چې ودره څه تک دي کیږي لگا نو حالت ټولې شوتي کېږي نو طاقت جوړابین لاندې شي دا شي او میتیادو نشا شي او سپلیم سا شي دې نمازان ساتي دا د بولونه سبحان الله سبحان الله اے اول حساب د بند سره قیامت کې د موسکی او عام عذاب د قبر کې دنه اغم د دی بول د وجنې زکا چې ډیره نور نه ځان لساتي انه التا بداني پدېتی نو منځینکی جینې منځینکی کې نو سزا ده اول اول کې مناسبت ته دی وځه پردهشګنه توجوه او خبره تواهی حدیث رضی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لا انبعوكم العظہ تاسو ان خبرم کی عظهات سشده یا نمیمت دا چغلی دا القالت دا یا نناس خلقمی اس کی خبری اولا اللہ علیہ الچغلی ایو اس تمیچو غلقور بجانتا نبی تا ایو لخبر اوڑیو بل لخبر اوڑیو سروانې جوړ سروانې جوړئ ع yeah. ال ع وزن د چابانې وجهه او بعض کې عضا لکه عده تون ويل قذب دروغدي محان دی غات الأه ال العج مزضرون یو قالو عزو عف رما خوبل عزدي توومتللو لگاو تو ی بسم الله الرحمن الرحيم داون في النهي عن نقل حديث وكلام الناس الى ولاه الدوله هو الى باب له بيان دو نهي کې د اورلو د خبرې نه او د کلام حاجت خلکو نه اله ولاتل امور اغه مشران امور تاهتار بندته اذا لم تدعوا الي حاجت وتني कहو بمقصدت لن يرد فساد ونحوه يو کېرد پرصادل انکه وزن نووسه مجبورې دی او څلابچا په اورې خبره هوستري ده چې یو پس کا په د سې بل څه شي راځي کو کته وړي جوار امی دی بلکارې ديشته بچات نظر وای دا امی خپلکار ديشته چې توت ته وخیږي دی بیا بل زبر زوګ نه غي وکاله کله پردا چول چر زمون غمیان نه دي الله بل دی چې دا پاكي پرشتي دي نه ګناکي نه باريب نه ګناکي نه بل مولا نه وای ورغه ورغه دغه ډیګری ته ورغه خدای دې غلط کړی دی ګناکي دې کار نه څڅګیری ته لبکه ډېر ښه دی وایي شنه مې دی خو بس د دې به شنه له ګان دې سره به ګان دې سوهه یلګین انسان نه د الله باندې یو انبیای علیه الصلاۃ والتسلیمات چې ګناغ نه تاله فرشتي چې ګناغ نه پاتې څه هم ګناغ دی اودا په برابرولو گزاراو لري په کټړ اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وفي الباب على حديث السابقه في الباب قبل هواه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ اللہ لا يبلغني احد من اصحابي نذر سي يوم تن مات زماداب عن احد شيئ لا يبلغني من احد من اصحابي احد شيئا ندرسي يا تنزما د اصحابنا دبل تن شيءا فصيلو فيني يحب يذكر لكم ما خرج اليكم جتا ورا و انا و او حال دار جماعه سينه دينا بالکل سليمي سخب دا ما بغن بغني تتاس جوجان دي الله باندې چې زما دماغ تخراکه دې ټولګي راشم توجو کې د حدیثو دې لري نبی رسولي ما ته اره خبره بره راړی ورې چې تصویر راړې نو زب خپګان پر روزم چې روزم نو بیا خن خنه کوي کنه دا چې تاسو اره خبره ور اوستل چې ماموري ورته شه نه دی او قلم چې کتل چانه ما ته چې استاد دا و راوي یا پته یې دا و چې شه په مستيال کوي برابره او چې نکي دنه دیاراله بیاجو بیا جو بیا لذیګه خلا کدار چې دې حدیثه اوری کنه بیا زه هم زه دا پخوم چې زره روزمه انا سلیم الصدر او زما سینې چې د ناغه بچی محفوظې ده چرخه افغان دې څو مساره مهنه بام فی رم ذل وجهن باب له بیان د نار او اولی د ذم د ذل وجهن کې منافق تا ته را چ چپ شسمام کار کوي هلته لژي ور د را لي اوسې په پته وولږي او که نه اوس په پته وولږي ويده خو ته مو ووي نه چې دا مسائ ز ته کور کې کوونه وولګوه ت د که نه ته به خپ کې تا ته سر نه وایي چې وي نو ما ته به ووي د ته و ته وي تا ته ش و بهې چ خفه ک چې داله باند خپل کار نه کوي دا څه دې ته له غوړی دا ساسان کار دے روزانا دا استاد سار سر راځي او خپل زینات کیو تختر منځ پوری ترشه تو یو رس کینا چې زو دې فیک نه کی سره چې ته کی دا ګران کار ده خدای تعالی دې به سهیل توفیق الله دا دللا دین د وژن کیږي دا ته راځي ورس کینا له ونه شی به چې درس څنګه چلل ته ونه کیږي شنو تاسو دې جه کی نه ونه دا الله پدین څومې دی دازل دا زلجه چې دیکه نهدي نهځان چااتې او داوره سرخه مخی خ پرووا ب نه ساتې قال الله تعالی سفوره من ن خلکو نظان پټې شي خولایت سفورونه من الله الله نه ورځان نه شي پټولې او ما او, او ما هم الله دی سره دی نه ځکههتی نه نه شي بډی دی ی و یتونونه ماله من کول کله دې د شپې جړګي کې پاره باندې چې الله تعالی دې خوشاله دې انانه وکړ الله بما ما محيط الله تعالی با دې کې نه هاتا کوم کی رواه محمد رسول الله صل صلی الله علیه و ابو هريره رضی الله تعالی او فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و سلم تجدون الناس ما ممی بخلق تاسو قانونا والله دا خلق قانون دې کار کان دې دی ما شومانو کې دی خلقو کې د تاسو قانون دی خیارون فل جاہلیت خیارو فل اسلام چې په جاہلیت کې خیاری نو په اسلام جوم خیاره کو اضافه کوو ازا ټک تا عمر صاحب په جاہلیت کې کله وګلګنو وایي ګل په جاہلیت کې کله وګان جنډایلوري څه خبره لري جنډایلوري او په جن جن اسلام کې ماشا الله بیا زکله کوڅه یاو وچې دې پیږه دې ور د ټلکو لري دا سردبان ور کوي خو په دې حالته ملاحظه وته وي دانه مانی دانه مانی دانه مانیو الاکه ارسمانی خو البته د ګیډ بازار نه مانی پددک چې رواله دا څه چې ځلو نه نه راکاوی وکلی نه اته بریږي زه مونږه ځانونه دا کار کومه الله او مونږ دانه وای مونږ وای ساسه امام محترم دې اړه د دې غنکې چې اوبه سي او قران او حديث د توي بدعات او شرکيات نه کی علاوه له خور کوه طيوه فختانم دا چې کاغذ لرګي دې طيوه غشي دوه کارو دې وي ترڅه یو ورکو زغم ترڅه و موجه مولا و مرزا شي الکه کفرې مولا کیږي نه استفسر شه د کینو څو ته طيوه غشي دوه کارو دا یو مخکې ته ویلې وي د فرسان عالم وي خري بسو ترسان عالم موږ دغه نووسو درکو دکه دې د کاټ یاندګریو غنودو چې دې سره خوریبه شوی دا موږ ته خوړو دا, دا, دا, دا, دا مرغۍ خوړي سبحان الله ویوزل که څه دا واقع تاریخ لیکلی دا والله عالم وی موسی السلام په روحم ته یزدانه ماچین نه کړو خدای الله قانون اومانه الله حکم اومانه په ترور وي چې وایي د ما خدای یرو چې تماره به شي رګبا شي نه رګبا خو څه خبره باندې ودا وزیران نه دا خوشاړتای دا خوشاډاری هیڅ نه کاري خامان وتوي تکای وي زه کوم مصاحبه رامنو یو هغه چې زما شید نه نخله ما مزبخه یاره د باتې کې مچې کې ما چیر نه راغلی زه د خبره مانا په صبر وکړ کور تلو ښاله راغله په اونډه ورته څنګه چلوال ویمالاله یو ولي ویت زمو خدای زه تا ته زده کوم زمو بارې پدی باندې ما ته شرم لګي چې ته د مصاحبه ته رسیدلې نو اول ما لال کا جازده موسی خبره مانا سبحان الله عليه الصلاه والسلام ایس روانوي چې بسخه خبره کوي چې نور راځي ایمان نور الله وکړه وی با ته په دې ځربکاري چې ته د موسی خدای ته سجده کوي حضرت ته چې کوته خو زما خدای اته چې دا خبره باندې مې وته موسی خدای ته سجده کوي سبحان الله سبحان الله خبرې دا خيارو فلجاہلیت خيارو فلاسلام اسلام محمد رسول شریف محبت نہ دی نمند مشرف نہ اسو اسلامی قانون دینا دی سی د عامل کی رسور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ واعبذ اللہ لا تشرکو بی شیء ما رسول اللہ نے الا لے پا ما رسول من قبل کے میں رسول الا نؤنی انه لا الہ الا رب عبد توحید دیو شرک قانون دی توحید شرخ ختم خیاروری چې خیا کووجدونه خیارم ناست او تاسو به موی غوره د خلکو نه پېدهشانال په دی حکومت په باره کې اش د هم له هو کارهیه هغه به غوری چغه حکومت بدګي اغ س بهته مکبت او دقد کوئ ولې داه تمخکې مک چېماللو راې ملا دا ډکه را غئ مونږ ل او کوو په کلوک چې مناسب وتدي نو اني هم تاسو ته ووایم چې لار او قصدل چې په خپلوا ورکاوه ولیکینی دین او تموایه اسلام په نرغي دین او تموایه ته د ایران نتماجیدند خوشبیا اې کوي چې دې خوشبیا شي او تجدون شر الناس ذل وجهين مو یې وتاو نه کار دخل کونه هغه دو مخي الذي ياتيها ولا بوجه وها ولا بوجه اا چې ترجيح په یوم حقوبن تجري په بل با من كان ذو وجهين په دنیا کان ذو وجهين په فداخلك قانون اليرونو فخلوا مخلوق ميراثه كي فخلوا اليرونو ميراثه كي فخلوا बच्चो ميراثه كي دي خلق مثال لقانون دي سبب فقيه لا ديت كي كان رواته كان لاقوا ظاهريس لاقوا بل بمنطقي لمن تك كان رواته بل بنحوي بنحوي كان رواته بل بسرفي ده صرف كان رواته بل محدثي سبحان الله اول بك دال قران شيخ القران وي محدث في ده قران ده علم كان رواته ده حديث ده كان رواه وكان كان كان في اگرونو کی غلق قانون نئی وعن محمد بن زیدن ناسا قالو لجدی عبداللہ بن عمر ددنی کا تیر انا ندخلو علا صلاح صحیح ننا من پخبلو بات چاہانو بانیزو فانا قولو لهم بخلاف ما نتکلمو اذا خرجنا میندیم من من اغی توائیو خلاف داگی چه من خبر کو کنن چه من رعوز داگی دخوانا داگی پخواک یو شای خبر کو چه بار رعوز دیر بیاسکو بل شرکو تای ته خو دې نه خبرې کوې چې بار راو دي یا قال انا عبد الله نه ورشه بو توي كنا نعذ هذا نفاقا على ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ نه اسلام په وخت دکې طمنافقتي چې التلرج یو شر خبره کوي او چې ځان لښني عبدالشر خبره چې فريدو خرج له دې لاري ووينو په غدا لکا دا کار باندې کایخه چې سدي پزلي نا په خپل وایا او او خلقه ستره کار کوا الله بری کار یاری ستی سبحان الله والحمد لله ماشاء الله الا الا استغفر الله سبحان ربي اكبر تمس